Lidt glad for at se dig. Lidt glad? En lille smule. Jeg arbejder på at være glad, når jeg ser dig. Okay. Men, det er, er om, vi... at jeg er stadig en lille smule vred på dig jo. Men... Men er vi ikke godt på vej? Lad os tale lidt om, hvad der er, der er sket. Vi skal, vi skal tale lidt. Vi har aftalt, at det her det bliver et corona-afsnit jo. Ja. Der har åbnet sig en hel verden inden for coronasproget, om man vil, efter at vi begge to selv har prøvet at være smittet. Det er rigtigt, ja. Og øhm, jeg synes da egentlig måske, at vi skal gå helt tilbage til øh, den dag, hvor vi tror, at du har samlet coronaen op. Ja. Hvor er det, vi tror, at du opstøver virussen hen til ja. at starte med? Jeg tror, at øh, jeg bliver smittet med corona til øh, et EM-arrangement inden i Tivoli, ja. øh, hvor vi er samlet for at hylde Danmark, og vi håber på, at vi går videre. Vi både øh, taber semifinalen mod England, og ja. øh, jeg bliver muligvis også smittet den aften. Jeg tror, det er den aften. Ja, og jeg, altså, jeg kan jo ikke mærke det, øh, at jeg har det i kroppen øh, indtil nogle dage efter, hvor jeg synes, jeg bliver sådan lidt hoster lidt ekstra, ud over øh, altså, mere end hvad jeg gør normalt. Mm. Og, øh, og, ja, og det er så ugen efter det her, hvor at vi to vi har lige lavet lidt radio ud på The Voice. Ja, fordi det, der sker, er jo, at jeg kommer til Danmark, efter otte måneder i isolation i et andet land, og er sådan, nu skal jeg hjem og leve mit liv og jeg skal arbejde, og vi to skal sende en sommerradio, og det bliver fucking hyggeligt. Og mm -hmm. vi skal have gæster, vi skal have badgepand, vi skal have ind, vi skal have en håndlæser ind. Der er ikke det, vi ikke skal lave inde i det studie. Der, der er jeg der, lagt i kakkelovnen der. til en rigtig hyggelig stund. <laughs> eller tre ugers stunder ja. i virkeligheden. Ikke? Plus det, så skal jeg til sommersol, musik i Lade, sammen med Samsø, Samsø. Jeg skal Vi skal op og høre det Ebert med mine forældre. Skal ud og spise. Der skal hygges. Jeg ja. Er sådan lidt... Jeg det her op til, at det skal være mig, der kommer tilbage til byen, og skal leve mit liv lidt ligesom jeg gjorde, inden jeg mødte Simon i sin tid. Altså bare lige uden den hvor jeg scorer mennesker af det modsatte køn. Men du ved, alt det andet, jeg plejede at lave. Jeg virkelig sådan, wow, it's gonna be the city girl, Ida Sofia, who's back. Ja, men så er det jo super fint, at jeg fik det romantiserede tæppe væk under dig på et Fordi at tirsdagen, efter vi så har sendt noget radio sammen, så øh, havde du en øh, aftale, som krævede en coronatest. Derfor tager vi begge to ind og bliver testet for lige at, at lave lidt hyggeligt sammen. Øh, det ender så i en rigtig ærlig situation, som overhovedet ikke var hyggeligt, fordi da vi så kommer hjem, øh, der hvor jeg bor på Frederiksberg, du står og lægger en lækker mig Det er faktisk det sidste, jeg kan huske, jeg har spist, jeg kunne smage. Så, så. så får jeg en besked fra min telefon, Tigger ind, jeg åbner den, og svaret, jeg får øh, fra min krona-test er positiv. Og hvad går der så igennem dig der? <coughs> Udover at du er rigtig bange for at skulle fortælle din veninde, der står og spiser sin med i al ubedenhed, at hun nemlig skal i isolation. Ja, det, det der går igennem mig lige nu, eller, eller på derhverandt tidspunkt, det er, at jeg har fået en besked på min telefon, som gør, at når jeg siger det her højt, så øh, udløser jeg muligvis ravnerok. <laughs> Og, øh, ja. Så det ryger bare ud af mig. Jeg er positiv. Ja. Og øh, dit blik kommer over mig og siger, hvad? Og det er faktisk lidt sjovt, nu jeg tænker over det, fordi det, der er med dig normalt, er jo, at når du får dårlige nyheder, meget små, også bare mikroskopiske små dårlige nyheder, og det er jo også noget, vi har talt om før i podcasten, det mm. der med, så har du en evne til at råbe og skrige op, som om, at helvede er løs. Men... Og når du så faktisk endelig får en sms nu, hvor det ville være helt forståeligt, hvis du begynder at stå og råbe, fuck! Mm. Ikke? Lort, jo. og løb rundt og skrige og råbe og sådan noget. Så godt det ikke. Jeg står fordi... bare helt stiv, Fuldstændig stiv. Ida, det, det var så hårdt mavepuster. Jeg knap nok ja, kussig der var positiv. Der var ikke luft tilbage i der kroppen var tilbage. til at sige fuck Nej, nej. Øh, ja. Og så kan jeg bare huske, at jeg går op i min seng og ligger og skriger lidt ned i min pude. Det var der dog lidt luft nok til. Og så, øh, jamen altså... Jeg begynder var... jo at ringe. Der skal jo ringes rundt. Og det, der sker med mig, det er, at jeg, jeg, jeg som det allerførste, jeg havde fået svar på min, og min var var negativ, så jeg var sådan det kan være, at jeg kan nå at undslippe. Ja. Men en ting er i hvert fald fucking sikkert, det er, at jeg skal ikke være i isolation i den her lejlighed med tre drenge på 23 år, der har en Rasmus Seberg-plakat hængende som det eneste, på en væg i en 200 yes. kvadratmeter stor lejlighed. Og sådan, det skal jeg bare ikke. Og der, du ved, der er tis på brættet hver morgen, og jeg skal bare ikke være her i fucking 14 dages isolation. Jeg, det, jeg begyndte, jeg fik panik. Ja. Så jeg ringer til min kæreste, ringer til Simon, og, og så siger jeg, lad os corona, jeg skal hjem til Tyskland nu. Og så kigger Simon på mig på FaceTime og siger, nej, ej, nej, nej, du skal ikke komme hjem. Og så er jeg sådan, hvad helvede er det, du fucking står og siger til mig, jeg skal hjem, jeg vil hjem. Altså mm. sådan sådan, nej, nej, du kan ikke komme hjem, jeg vil jo ikke have corona. Og du ved, det der, sådan min første der virkelig slår ind, fordi jeg sådan, hvad fanden er nu det her for noget? Du kan da ikke bare udelukke mig for, at jeg må komme hjem til mit eget hjem, min lejlighed, hvor jeg bor, hvor jeg har min adresse fordi at jeg har altså en, en virus. Altså jeg ja. følte mig så beskidt, så spedalsk og så udstødt, ja. og jeg var sådan, jeg blev rasende. Det kunne godt høre, fordi selvom jeg lå op på mit værtspæ, en lukkede dør og skræk i min hovedpuds, var der alligevel noget, der overdøde det. Og det var dig, som råbte ned i køkkenet, hvor jeg sådan lidt... Måske skal jeg bare ligge her fra nu af, og så bare gå i isolation, og, så og blev... måske lige vente med at gå ned og sige det. Jeg skal ud. Du skal ud, og der var flammerne af det køkken. Jeg var så fucking ræstende. Og altså, der Markus, der sad inde i stuen, og også tror jeg, blev ret forskrækket over, jeg meget jeg stod over til ude i køkkenet. Ja. Men det var, det var fordi, jeg, jeg var så grænseoverskridende at få at vide, at jeg kan er velkommen i mit eget hjem. Ja. Jeg kan da godt forstå det nu, hvor at min kæreste er professionel fodboldspiller, og du ved, hvis han så meget som har været i kontakt med et menneske, der er smittet, eller måske smittet med corona, så må han ikke komme på arbejde, og sæsonen starter om lidt, og du ved, så kan han ikke spille, og måske smitter han hele fodboldholdet, og så begynder millionerne ligesom at tage ud og tage mm -hmm. en havlisk konto, ikke? Men, men du ved, altså sådan lige der, hvor jeg ligeglad, jeg var bare sådan her, jeg skal hjem, jeg ja. skal ikke ende her. Og så måtte jeg jo så ringe til mine forældre i stedet for, og være sådan, må jeg måske komme hjem til jer så. Og du ved, der skulle også lige votere sådan, det måtte de vende tilbage, og du ved, og så sidder man der ved ikke, om man har købt eller solgt, eller om man skal tjekke ind på Tivoli Hotel, corona-installation. <laughs> altså sådan, det var virkelig, og samtidig så sad du der dernede på gulvet og ringede op til smittesporingen, som også er noget af det mest syge, jeg nogensinde har været ude for, altså... Fuldstændig vanvittigt. Skulle du fortælle, hvor, på, på hvilket hospital du blev født under, altså... Jamen de skulle nærmest hvilket have mit... stjernebillede, og jeg ved ikke, hvad... Eller, ja, ja, jeg skulle til at skrive jo fortælle hvem jeg har været sammen med, og, og, og min arbejdsplads og telefonnummer på samtlige mennesker, og kigger sådan lidt over på dig, fordi jeg har sagt dit, dit navn, og sådan om, hvad hendes telefonnummer var sådan lidt. Hun kan ikke lide, at man ringer til hende. Så altså, sådan, ja. ja. Jeg ved godt, I gerne vil ringe til Ida lige nu, ja. men jeg tror, det er bedst for alle ja. sødkommende, at vi lige venter med, ja, med det opkald. <laughs> Måske lige lader en køle lidt af, fordi min stue er <laughs> fucking øh, over 45 grader lige nu. Ja. Og det er, fordi jeg har flammefartal siddende over i min sofa. Flammefartal? Det er flammefartal, der sidder over i min sofa. Men ej, og, og så kan jeg bare huske selve stemningen også i stuen der. Vi er jo to mennesker, der taler rigtig meget med hinanden, og, og, og der er meget... Øh, altså har ikke talt. Altså, jeg vil sige, at det er lang tid siden, jeg har været i rummet med dig i så lang tid, hvor der har været så stille og blevet sagt så få ord. Men, men det, der sker, er jo, at man sidder jo der, og, og, og, og lige så stille, så ser man bare, hvordan alle ens drømme og, og ambitioner for det næste meget lange stykke tid bare smuldrer en efter en. Ja. Puf, Puff. Jeg så bare det hele gå op i røg. Jeg sad bare sådan en film inde på nethænden, der bare sådan spillede, hvor jeg så sådan, det kommer ikke til. Det kommer man heller ikke til. Det kommer man, man heller ikke til. Og faktisk noget af det, jeg synes, der er mest nøjeren, det er ventetiden. Man sidder der, og man ved, det er bare et spørgsmål om tid, før jeg ligger og har feber, mm. og før at, at, at jeg får en virus inde i min krop, som tager min smagsløg. Faktisk noget af det, som i virkeligheden er, det er noget, det jeg lever for, det er at spise. Ja. Jeg har jo ikke nogen hobby, så jeg spiser. Som hobby er mm. ikke? Tager ud og spiser sådan, det føler jeg er min hobby. Jeg Nogen går til fodbold, nogle syr, nogle hækler, jeg spiser. Ja, det gør du egentlig også, <laughs> føler jeg. Det gør Og så jeg drikker jeg alkohol. Ja. <laughs> og, altså, og det er det, jeg har som hobby, ikke? Mm. Og du ved sådan, puff, puff. Også væk. Også væk. Så sidder man bare der, og jeg sådan kan tælle sekunderne. Og det var bare ikke ret. Så ringede min mor så, og så blev, kom hun og hentede mig. Mm. Så blev jeg ellers endelogieret på min lillebrors gamle teenageværelse op i kvistværelset. Uden gardiner i en hedebølge på sådan noget 40 grader hver dag. Ja, fordi ikke nok med, at vi skulle spærres inden, ja. så skulle det da også lige være primetime for den varmåste udenfor. Ja. Altså, det var jo simpelthen fuldstændig åndssvagt. Hvor varm... Så skulle man ligge der i første det... stilling med 30 grader. 38-39 i februar 38, 40 grader udenfor, øh, og, og, og, og kigge på Instagram-stories af folk, der hopper i øh, sådan noget azurblåt hav rundt omkring i Spanien, Kroatien og Grænland mens man bare lå der i sådan noget gammelt Peter øh, og pedalt sengtøj, som min lillebror <laughs> havde op på sit værelse, ikke? Og jeg er sådan, 31 år. <laughs> der, der, der er stadig bussemænd under sengen, Nej, <laughs> men altså, og fejre og sommerferie her. Mm. Mm. Okay, ej, jamen, det er bare ikke rart. Jeg græd faktisk der meget. Prøv ja. at fælde nogle tårer. Jamen, du sendte også billeder til mig, hvor du Med lå græd. Men der var tår. Du, der jeg gør, det gjorde jeg jo for at gælde Twitter ja, Det ved jeg da udmærket godt. Ja. Det ved jeg godt. kender, at jeg meget jeg lider lige nu. Det er da overhovedet ikke overraskende, vi, vi kender hinanden så godt, at det der, det var en meget, meget udspikleret plan, og jeg læste læst dig lige med det samme, og var, var sådan, du er fantastisk, en <laughs> nu. Altså, du tænker på tavlen, og jeg <laughs> altså, Nej, nej, nej, nej, overhovedet ikke. Det er helt fair. Altså, jeg forstår det godt, du græder, men du skal, altså, jeg synes, du er tavlet, det skulle sendes til mig. Jeg havde bare brug for at vise dig, hvor meget du havde udlagt. Det kan godt være, at Jesus ham blev pisket øh, i den der Passion of Christ, men det gør fandme i dit aner. På min samvittighed. Men det, det der er så sygt seriøst, det er virkelig sådan noget, øh, at jeg har aldrig haft så meget vrede i mig, jeg ikke vidste, hvor jeg skulle placere, og jeg var bare sådan, jeg ved godt, min vrede er super irrationel. Jeg ved mm. godt, jeg ikke kan tillade mig at være sur på Lasse over det. Det er jo ikke noget, du har gjort med vilje. Det kunne have været hvem som helst, der smittede mig. I princippet kunne det jo også være praktikanten, der smittede mig, men ved jo ikke, hvem det var. Vores praktikant havde jo også corona. Ja. Men men jeg var bare stadig sådan, jeg ved ikke, hvor jeg skal processere alt den her brede hen. Mm -hmm. Og det kan ikke være på min mor og far, der lige nu sådan kasser mig. Og jeg har været sur på Simon, og du ved, sådan det får jeg heller ikke noget af. Så var jeg sådan, kan ikke andet end stadig bare at være en lille smule sur hele tiden på dig. Nej, altså jeg, ja, jeg kan da også godt... Jeg skal... føler, at skylden skal placeres et eller andet sted, det bliver så på dine skuldre. Ja, jeg har ikke brede skuldre længere, det er jeg godt nok ikke. De er blevet små, smalle skuldre, der har boret øh, skyld. Men, men, men det vil jeg også sige, fordi at min irritation kom først nogle dage efter, hvor din kom øh, ret hurtigt. Det gik hurtigt op for dig, sådan at klokken den er slået nu. Da du sagde, at du var smittet positiv med corona, der kom den. Ja, lige præcis. Ja. Og der var min irritation, sådan slet ikke kom frem nu, fordi jeg havde slet ikke tænkt alle de tanker her med, slet. Ja. Okay, okay, nu, øh, nu står der en med en pistol og skyder alle vores øh, planer væk. Det, der først ramte mig, det var bare øh, virkelig meget sådan skyld og skam, ja. på den måde. Ja. Fordi jeg ligesom øh, var virkelig ked af nu, at jeg vidste, altså, jeg kunne godt mærke, at altså, selvom jeg fik helt fik at vide fra folk at du skal ikke dog som videt du har ikke gjort det med vilje og det ene eller andet så vidste jeg også godt selv at lad os nu bare tage dig som eksempel mm -hmm. hvis du kunne sparke mig eller en anden en ud over en kløft du fik en million for at gøre det så var det meget du har sparket ud over mm. fordi det ligesom var mig der fik den første positive test det var er ikke millionen der nej, lige, nej det gjorde du, du ikke. Jeg har du trakket dig ud ud at få penge for. Ved, ja ved du hvad jeg tror engang du jeg tror engang du er på tænk tid tror du har gjort det lige i momentet Har du stået på en klippe top Er det ja bare så og, altså, og, og jeg tror, at den havde kommet, fordi at, at, at det havde været nemmere, hvis det kun havde gået over mig. Men jeg følte også, at jeg ødelagde andres som, altså, mm. planer. Mm. Og så følte jeg mig vildt uansvarlig. Øh, virkelig uansvarlig. Og var sådan... Det der, det er, altså, så, så, så du du er så dum, så tager du til et em og selvfølgelig får du sgu da mm. Selvom du bliver testet nogle dage efter, så er det jo klart. Altså, jeg følte virkelig meget skyldskam, og så følte jeg, at jeg var meget uansvarlig. Ja, men altså, det kan jeg godt forstå. Altså, jeg, jeg, jeg kan sagtens forstå det. Også fordi jeg følte skyld og skam. Det er jo det, der... Altså, og jeg var jo egentlig bare den smittede. Jeg tror ikke, jeg har noget at smitte nogen andre. Men, men jeg føler bare sådan, at jeg 2.000 procent sagtens kan sætte mig ind i, at du har følt det, fordi at, at både at du jo har smittet i hvert fald mig, og har fået beskeder i din indbak hver dag om, hvor øh, meget jeg er gået glip af i dag, hvad jeg skulle have lavet øh, fra, jeg stod op til at gik i seng, men ikke kan, fordi at du har smittet med corona-agtigt, så der er der i hvert fald blevet plantet lidt skyld og skam udefra også, ikke? Mm. Men, men jeg synes også, at det var skamfuldt. Jeg ved ikke egentlig ikke, hvorfor, at... Men hvis det var rigtigt i starten, så var jeg i tvivl, om jeg overhovedet ville sådan dele det på min Instagram, at jeg var blevet syg, hvis det var så skamfuldt at sige, at jeg havde fået corona, fordi at jeg netop føler, at alle vil dømme mig at være sådan. Det var sådan den ene ting, sådan... nej, hvad hun lavede, har hun ikke passet på, og har, har hun været uansvarlig, har hun bare taget til en eller en stor fest, er hun ikke blevet testet, eller hvad ved jeg. Og nummer to, så er det virkelig det der med, at jeg føler, at man på en eller anden måde bliver udstødt mm, af samfundet. 100%. Det er en sindssygt ubehagelig følelse. Et er at blive udstødt af sin egen kæreste, der ikke vil have, at man kommer hjem til sin dejlighed. Noget andet er, at man bliver udstødt op til kvistværelset. Og det er jo klart, mine forældre skal jo ikke smitte, selvom de er vaccineret, kan de jo godt blive smittet. Så det giver jo mening. Og der er jo ikke nogen, der er eller noget, men jeg ringede til min kæreste på et tidspunkt og, og sad og græd, fordi jeg, var sådan, jeg føler, at, at de mennesker, som elsker mig mest i verden, min mor, far og dig, ikke vil have noget med mig at gøre, fordi at jeg er blevet sådan en form for spedalsk, der mm. kan smitte folk. og jeg, er bare sådan en, jeg følte, at min identitet var taget fra mig, og jeg bare var en virus, der sad. Ja. Sådan en mm. lille klamp vaccine. Ja. Altså sådan, og jeg måtte ja. ikke sådan, selv gå ned og tage et glas vand i køkkenet, og, og du ved sådan, folk kom nærmest ind med skør, visir og, og sådan nogle store rumdragter Afstand. på, når det er sådan, ah, du Afstand. bliver derovre, hey. nu bakker jeg ind, og så stiller jeg din aftensmad til dig her. Eller sådan, du ved, sådan, min far var vildt, og det forstår jeg jo godt. Altså ja. selvfølgelig vil man ikke smittes, de kan jo stadig blive smittet. Men du ved, sådan, det var så grænseoverskridende at, at skulle have den form for behandling, fordi man lige pludselig er farlig for andre menneskers helbred. Og det er bare, fuck mand. Det synes jeg var så skamfuldt, og, og igen fik jeg også skyld, fordi jeg var sådan, min far skulle arbejde hjemmefra, og det pludselig, var han var bange for, at vi havde smittet ham, og han kunne bære bære af virusen, og smitte nogen på sit arbejde, mm. og du ved, sådan, vi havde været i tvivl om, min bror og hans kæreste ville komme op og besøge mine forældre, som de havde planlagt, fordi nu var jeg der, og hvis jeg var syg, så ville de jo ikke komme, og ja. du ved, sådan, jeg kunne også se, at jeg begyndte at ødelægge, planer for mine forældre lige pludselig, Og sådan, min far skulle til Sverige med nogle venner, men han var ikke sikker på, om de ville have, han skulle komme op og besøge mig nu, hvor at han havde været sammen med mig, og sådan og det måtte han heldigvis godt, men jeg kunne bare mærke alle de der ting, sådan, åh oh, nej, nu begynder jeg også at være sådan ledet, der begynder at ødelægge planer for andre mennesker, fordi at jeg er syg, eller sådan, fandme jeg ikke rart, altså, det er det bare... Ja, ikke nok, at man selv føler sig udstødt, men man får os andre til ja. at blive udstødt, ja. fordi man nu har, været sammen. Ja, ja, man ja. nu har ja. været sammen. Fordi de passer på det ja, bak... Baxiden. Det er jo virkelig, det, det er så skam, skamfuldt og ubehageligt, og altså, det var virkelig, jeg synes virkelig, det var en grænseoverskridende øh, proces at, at være syg på den der måde der. M men, men også fordi, at selvfølgelig er det nederen det fysiske øh, ved corona med, at øh, man har feber og er snottet og har ondt i hovedet. Øh, jeg synes det værste, det var øh, også, at... Øh, altså vi har også alle sammen prøvet at have en normal influenza, mm hvor så, at, øh, så kan du lige tage noget øh, penicillin eller noget øh, eller nogle øh, panodiler, og så kan du sagtens tage til fest om aftenen og være en del af alt det andet. Mm -hmm. Men når du har corona, så kan det godt være, at øh, du lige har det dårligt to dage, og så, har du, altså, og så er du frisk efterfølgende. Men selvom du så er blevet frisk, så kan du stadigvæk bare sidde på dit værelse som et bur, kigge ud af vinduet, og sådan... Derude, ja. der er der fest. Det er en lukket fest. Ja. Du er dit forkert sko på. Du kommer ikke en ja, dag. Det ja. gør du heller ikke de næste fem dage, fordi... Du er ikke velkommen. Nej. Altså, det var Ej, virkelig... Det, jeg synes faktisk, det værste, det var den der velkommenhed. Jamen, det, er det der med følelsen Ja, altså, det var... Føler du beskidt menneske, der ikke er velkommen i hunden? Altså. 100 procent. Og fordi det fysiske, det var sådan lidt, det kommer jeg over det her. Mm. Men jeg tænkte virkelig mange gange, lige nu, der er jeg, ja, sammen med dig, vi er hovedpersonerne i Kim Larsens sang, vi er dem, de andre ikke må lege med. Ja. Vi er det dårlige ja. selskab. Og ja. vi to... Vi gad ikke engang lege med hinanden. Vi gad ikke lege med hinanden, og vi er et dårligt selskab. Selv ja. ikke engang det dårlige selskab leger med hinanden. Det var oh, forfærdeligt. Ja, det er virkelig... Altså det, det, det aspekt i det, synes jeg virkelig er sådan en helt ny dimension og noget af jeg, jeg, jeg, jeg følelser, jeg ikke har prøvet før. Det der med at føle, at man er så udstødt for mm. noget. Altså, og ikke er velkommen og, og du ved, er til fare for andre menneskers helbred på en eller anden måde. Det er ikke øh, rart. Det er det virkelig ikke. Freundschaft.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 Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på Synoptik.dk Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt. Lille Super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde Milkshake eller Ullo Dark, en femmer. Vaniljeis med frugtovertræk, 12 kroner. Download lille Plus og for også altså 500 gram Special Brand Flakes, 15 kroner.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 Og så oven i det, så de pludselig så kommer ind jo også, og så når man, når man tror, man måske er i bed, ikke? Det skete i hvert fald for mig. Åh oh, nej, nu skal det heller ikke kunne smale lugt noget længere. Nej, nu... ja. Og, og ved du hvad, jeg tror også jeg piller lidt ved synet, ja, ja. og jeg putter lidt propper ind i dine ører, og snot næs ind i din næse selvom uden snot, men du skal lyde, som om du er snottet nu de næste 14 dage. Og så skal du blive rigtig træt hele tiden. Hver dag klokken 22, der skal du falde i søvn, uanset hvor du befinder dig. Det er sådan en formular der er blevet galt, fordi så er jeg egentlig blevet lidt rask og jeg jeg har, har haft mine de der 48 timer uden symptomer, og det tog lang tid for min mor at overtale til, at jeg nu øh, var rask. Var sådan, ej, du, jeg tror ikke lige, du skal... Altså sådan, jeg tror, vi venter... Med, du skal nok ikke spise aftensmad med mig, og, og så min lillebror og hans kæreste vil jo så komme. Og sådan, jeg er lidt bange for, om du stadig kan smitte. Hvor jeg bare var sådan, så er det godt! Nu stopper Ej. det her. Jeg er rask. Og smitteopsporingen siger, at jeg er rask. Nu skal I stoppe med at blive ved med at sygeliggøre mig. Der stod jeg igen i græd. Nu så op det, det klart. Man skal overbevise andre om, at ja. jeg er sku. Altså. Ja. Jeg er god nok. Ja, altså. I, jeg er ikke beskidt længere. Eller sådan, jamen, det er så behageligt. Men i hvert fald, så må jeg ikke smage noget længere. Og så sidder jeg jo, efter jeg er blevet rask, og endelig er kommet ind til København, og har været inde i Matas, og spørger en, en flink pige inde i Matas, som må hjælpe mig med at vælge nogle italienske olier. Fordi jeg har spurgt ud på min Instagram til mine søde følgere, hvad gør man, øh, hvis man har mistet lugtesmagssansen? Hvor længe har I... jeg bad faktisk udelukkende om, om flinke kommentarer. Jeg var sådan... Kan godt have folk positive svar omkring, hvor længe har de mistet det, hvordan fik I det tilbage? Det kunne du rigtig godt lige tænke mig at høre om en masse mennesker, der har fået det tilbage. Øh. Det vælter jo bare ind. Sådan, jeg læser I ikke, hvad fuck helvede, jeg skriver. Hva? Jeg siger søde, gode, positive øh, øh, oplevelser med det her. Og det eneste folk skriver bare sådan, tilbage i 1800-tallet, der mistede jeg min smags, og jeg har stadig ikke fået den tilbage den dag i dag. Og jeg har alt, og du ved sådan, jeg kan kun smage øh, sur, tang og mos. Og sådan noget, det er sådan, lad det er ja Det er ikke det, jeg har, jeg har brug for. I giver mig angst. I fucking doktor for mig, Jamen, ja. det er så sygt, altså. Nå, men jeg fik i hvert fald at vide, at jeg skulle lugte til etæriske olier og gå ind i Matas og spørge en pige derinde. Og hun er sådan, hvad kan du godt tænke dig? Jeg er sådan, jeg kan ikke lugte noget. Og det er lidt som om, at folk ikke tror på det, når man siger, man ikke kan lugte noget. Mm. sådan sådan, nå okay, men hvad kan du lugte? Jamen, ikke noget. Altså, jeg siger til dig, nul, niks. Nej nah, der, jeg kan ikke lugte. Ej, men kan du, citrus måske? Kan du lugte? Men sådan... Det kan godt være, at jeg ikke kan lugte, men du kan ikke forstå, eller hvad? Dansk. Eller noget andet. Altså, jeg, jeg kan ikke lugte, for helvede menneske. Og det er så provokerende, mm. at folk sådan ikke tror på en. Altså sådan, jeg kan ikke fucking lugte. Og nu, nu skal du hjælpe mig med at vælge nogle italienske olie, jeg kan lugte til, så jeg kan komme til at lugte igen. Ja. Hun vælger så... Hun var rigtig sød, faktisk. Hun hjalp mig, og jeg fik en oreganoolie, sagde hun. Den mm. synes hun ville være god. Ja. Og så fik jeg øhm, en sådan noget og så fik jeg... En pæmpe myndøolie. Ja. Og så ender jeg så med at sidde på en legeplads ude på Amager. En onsdag eftermiddag, hvor at alle mine venner er til festival, sommersol, øh, sidder ved dig og spiser skalddyr, drikker rosé af en magnum flaske og skal høre koncert. Der sidder jeg på en legeplads alene, uden planer, og dufter til origanoolie. <laughs> uden at kunne dufte noget. Alene. Helt alene sidder jeg der. Der bare lige noget. Ikke gange børnene fra legepladsen Trist er der. musik. Bare Det var seriøst. Der sad jeg virkelig og var sådan her. Hold op. Hvor kan de ud og også bare vende på en tallakken, ikke? Jo. Altså. Ja. Ej. Ja, men helt klart, det der, de senfølger der med, med uden lugtesands og smagsans, det er noget af det mest frustrerende, fordi at... Øh, altså, jeg havde da tænkt mig, mens jeg så også skulle være syg og lægge rundt mig, så at jeg så ville forkæle mig med noget god mad for det er uh, tid til at lave og lige få noget, et skud dopamin ind i kroppen gennem vej. Mm. Den, den var igennem. Men det, men det kunne jeg jo ikke engang få, fordi at så var blevet tjusdjålet. Og det er lige præcis med at skulle overbevise andre om hvorvidt man ikke kan smage noget. Jeg blev nødt til sådan at FaceTime med to venner, kan jeg huske, fordi jo sådan, du da kunne smage i land. Fint. FaceTime mig aften og ja. spiser et løg foran jer. Så jeg bare fyret det det løj der, små, det var altså som om det var et En båndspole. Ja, ja, ja. Så ringer jeg til mine forældre som er min søster. Nå hvad er I fået at spise i dag? Alkem. Ja. Øh, okay. Det ved jeg ikke nogen der er gestivkiks eller noget. Og jeg synes og jeg, altså, jeg kunne se på min søster. Hun var så tæt på at lukke samtalen ned op til flere gange ja. hun, altså, hun, sagde, hun blev nødt til at tale sådan lige med det slukker for den samtale men her. Men ja, der er jo også, også, hvor meget folk snakker om mad. Nej, det er jo hele tiden. Det er jo hele tiden min tiden mor, så bless her soul, det var så sødt. Hun blev jo også ved med at spørge, hvad jeg ville have til aftensmad. Og sådan, for helvede, nu, nu må du simpelthen snart tage at forstå. Det er, hver gang du spørger mig om, hvad for noget dejligt ligger med, du skal lave til mm. mig, så er de ved at begynde at græde. Ja, det... Og jeg er faktisk udvandret for et måltid i gråd. Allerede. Nej. Jo jo, jamen, jeg har grædt rigtig meget over ja. alt det her. Ja. Og jeg, sådan, jeg jeg bliver jo ked af det, og, og jeg er jo bange for, at jeg aldrig nogensinde vil kunne smage igen. Det er en ting, ikke? Noget andet er faktisk også det der man ikke at kunne lugte. Mm -hmm. Det er så grænseoverskridende. Mm -hmm. Jeg ved ikke, om jeg er suret her. Jeg ved ikke, om jeg er dårlig hånd. Jeg ved ikke, om jeg lugter af gymnastiksal under armene. Jeg var nede i Neto, Og skulle købe øh, et eller andet at spise, som jo var naturligt yoghurt. Mm -hmm. Og øh, så går jeg forbi en kvinde, mm -hmm. og så siger hun til mig, om jeg vil hjælpe hende med at tjekke på noget brød. Jeg ved ikke, det kunne være, jeg kunne ikke lugte, hun kunne ikke se, måske. Men i hvert fald, så stod hun øh, med noget, forskellige pakker brød, og spurgte mig, hvad der stod på datoren. Og så stod jeg der, og var sådan der stod den, øh, et eller andet i et eller andet. Så var hun sådan, okay, så det kan holde sig fem dage, eller hvad? Så var sådan, ja, okay, nå, men så prøver hun finde en ny. Og jeg stod sådan meget tæt på hende, ja. fordi jeg skulle kigge på det der lille skilt på, på det brød, hun stod med. Og så lige pludselig, så tager hun sådan en hånd op for næsen, og sådan trækker sig væk fra mig. Og jeg forstår ikke lige om altså, måske kommer nogle tanker om at der er en global pandemi, og man ikke skal så tæt med fremmede mennesker nede ja. i supermarkedet. Eller også så lugtede hun til min onkel, der var sygt dårlig uden jeg selv var klar over det. Det ved jeg jo ikke. Nej. Og jeg, de, mine tanker gik fuldstændig i gang, men så jeg sådan, "Åh oh, nej. Nej, nej, ja. Er Jeg begyndt at lide dårlig i ånden? Ja. Har, har jeg røden har jeg en rød tand. Jeg ja. ikke ved noget om, for jeg ikke kan ikke lugte den." Altså sådan og, og så så hun sig lidt væk, og så siger hun bare sådan, "Tak for hjælpen." Og så er jeg sådan, huh? Nej. Og sådan, und undskyld, øh, må jeg spørge dig om noget? Eller, altså, har, har jeg dårlig hånd? Ja. Eller, det gjorde jeg jo så ikke, gik jeg videre og skammede mig. Og nej, nej, fie, så, mig, altså... fordi sådan jo spurgte, hvorfor? om det er, fordi jeg har haft corona. skrid ja. du er syg. Ja, ja. Jamen, sådan det, kørte det er... igen. Men det er bare så ubehageligt ikke at kunne lugte sig selv. Altså. Det, det er vildt ubehageligt. Jeg oplevede det også, da jeg kom ind i, uh, i S-toget på et tidspunkt, efter jeg uh, blev rask. Det var i mandags, hvor jeg kommer ind. Og det, altså, da jeg kom ind i S-toget, der kan jeg bare kigge rundt på samme mennesker. de rynker på næsen det ikke er mig det det ved du Ja, det ved jeg jo faktisk ikke. Næ. Men der, der var en mærkelig lugt i næste efterhånd. Og, og jeg sad bare i den der stank. Jeg ved ikke, om jeg troede, det var en hundelort, om der var en hundelort derinde. Jeg ved ikke. Altså, jeg kunne intet fornemme. Ej. Det fortsætter så det her øh, helvede med, at jeg ikke kunne smage eller lukke noget. Fordi at så kommer jeg ind på strålet. Og den første mand, jeg møder, det er den sødeste, rare mand, der kommer over til mig med de... Du ved, hvor meget jeg elsker fastfood. Mm. Øh, han kommer over til mig med de lækreste pomfritter, Mester Gong Mario og siger, vil du kende sit en smagsprøve? Og så bare kigger for ham. Hvorfor havde jeg ikke endt Var han sådan en, der gik delt på ud? Der var åbnet ny restauranten på strået, ja, det... og så kom han så ind, og så stod han sådan lidt, ja. skal jeg være tavlet nu og bare sige ja tak? Ja. Så jeg ved, du hvad? Ja tak. Jeg tog med fritterne og kunne ikke smage Nej, det, var, nej. det var lort, både for ham og for mig. Jeg var til fest i weekenden, hvor det, det var første gang, jeg skulle prøve at drikke, uden at kunne smage. Og, og, og udover det heller ikke. Altså, jeg følte også, at det var gået lidt i mit syn på en anden måde. Mm. du sådan, sådan meget ondt over min mine øjne, og en lille smule svært ved at holde fokus, men når jeg kiggede på ting, det er heldigvis gået over nu. Ja. Men sådan var det stadigvæk også i weekenden. Mm. Og, øhm, og det der med, at jeg blev vildt træt, og min næse var stoppet, og jeg har sådan, øh, sådan susen i ørerne. Så, altså, det, jeg jeg det kunne ikke smage, jeg kunne ikke se, jeg kunne ikke høre. Og så skulle jeg ud og prøve at drikke mig stiv. Ikke? Det endte også en monsterbrand, som vi kan tale om en anden god gang. Men i hvert fald så jeg klar, rundt til, <laughs> til den her fest. Ja. Og troede, at jeg har drukket vodka-tjenja-beer. Og øh, har hygget med det. Og, mm, mm, og så har jeg jo lige danset, så har jeg stillet med drink. Så har jeg bare taget en anden brun drink. Altså rent rundt. Og så kommer min ven Uma over til mig. Og så, øh, hvad hedder det, øh, så, så, så vil han lige tage en tår af det, jeg render rundt og drikker. Og så spytter han det ud. Ej. Nej, nej, nej. Så siger han bare sådan, nej, det er ikke så slemt, men så siger han bare sådan her, fy for helvede, en flad øl, du går og drikker, siger han så, ikke? Ej, ej. Og så er sådan, ej. Ej. Ej, umma, det, er det er ej. Ej. Ej. Så, sådan, Nej, det var et kajinjapir, siger han ikke? Så bare sådan, det der, det er en eller anden øl, der har stået her i sommervarmen, siden den her fest, startede i eftermiddag kl. siger han bare. Det er det fladeste lort, jeg nogensinde har smagt. Det er øl, siger han og så er sådan, det er vodka, dinderbjerg, for fanden. Mm. I min brænder, han er sådan, det er ikke vodka dinderbjerg, altså Og så tager han den, og så hælder han den ud, og så sådan, jeg synes, det går og lave en ny drink. Det er jo så sygt. Så jeg bare gået der og suttede i en eller anden fremmed, øh, persons forladet øh, fadhøl. Og troede, at jeg, altså, det er bare sådan... Jeg ja, og der kommer til at ske flere af de her ærgerlige situationer, hvor... Jeg ved ikke, altså, jeg ved ikke hvem, at... hvad, hvad der foregår omkring mig simpelthen. Nej, og det er jo fucking skræmmende, at man ikke har nogen idé om, hvad fanden man egentlig går ind til Fordi man ja. kan smage skid ja. eller lukke noget som helst. Ja. Noget andet, jeg også øh, var, øh, var ude i under, under isolationen, det var, at øh, det kan godt være, at øh, vi har talt om, at, øh, at, at jeg havde lidt svært ved at komme ud socialt efter øh, nedlukningen i januar mm. februar det begyndte jeg virkelig også at have under min isolation. Og bare det at tale med min roomie, som, øh, som boer, vi bor i en toetage mm. øh, og han bor nedenunder, bare det at tale med ham, var simpelthen det mest uoverskuelige i hele verden. Og jeg kan mm. huske, der er en dag, der, der vil han rigtig gerne hygge nede i stuen. Vi kan sidde hver vores hjørne bare og snakke sammen. Og vi skulle snakke, vi skulle hygge, og vi skulle spise aftensmad hver, øh, hver for sig. Og simpelthen ikke overskue det. Og bare det at blive konfronteret med, at hvorfor vil du ikke sidde sammen med mig, det er jo simpelthen overskue. Og øhm, på det tidspunkt her, der har jeg drukket rigtig mange øh, kokkjør, at for at få nogle kalorier i kroppen, for at jeg ikke kunne spise noget. Ja. Og øh, det resulterer så i, at jeg skulle tisse rigtig meget. Tisse rigtig, rigtig meget. Og der er måske, altså, her har jeg måske holdt mig i halvanden til to timer, fordi jeg simpelthen ikke kunne overskue at gå ned oh, på, på et toilet. toilet, ned til okay. min roomie. for jeg simpelthen ikke ville sige til ham, at jeg kan ikke kan overskue at tale med dig i dag. Så efter to timer, hvor jeg har slået en knude på mit lem, der ja. tænker jeg bare sådan lidt, jeg jeg i kan ruf. ikke... Ja. Hold det med nu. Min blære, den er så stor. Så jeg kigger over på den der mesil-lignende kokkeflask. Tager den, står med helt krummet ryg op på mit værelsevider og skrøver væk, og tisser ned min kokkeflask. Det er rigtig det, det er klamt. Og jeg, var, og jeg var ved siden af mig selv der, og det, kan, og det ved jeg også godt selv, jeg var. Det er ikke okay. Er virkelig overrasket. Altså, kom der tisse på gulvet? Overhovedet ikke. Det kan Æh, man... Hold op, du... Øh, præcis. Det var stort. Altså, det er jo et stort hul. Stadig. Der er fart på strålen. Jeg føler, det sprøjter det ikke op. Jeg havde kontrol. Og øh, den, den, Ej, den, den rammer finede kokkeflasken, og, og, og ja, jeg, jeg er doven, så det ender med, at den står inde på mit værelse i tre dage. Tre dage! Og det, jeg kan ikke lukke i det, så jeg er ligeglad glemmer lidt, der er tisse min kokkeflask. Og så efter de tre dage der, der skal jeg ud af døren og tænker, nu smider jeg den ud. Og så så dum som jeg er, så hælder jeg det ikke ud i toilettet. nej Jeg tager den kokkeflask. Ud på gaden? Med ned på gaden. På, gaden. på vej ned ad trapperne, ud på gaden, der møder jeg manden fra Første, som kigger på mig. Kigger på kokkeflasken, og kigger op for mig igen. Der er ikke nogen, der talesætter. Det, der, det er da det ikke kokke han kunne godt Men han kunne godt se, hvad klokken der var slået. Noget helt orange piste. Du øh, altså, hvad laver du, mand? Han siger ikke noget. Så jeg flygter bare. jeg Eskaper bare ned til... Øh... Og du er jo ikke klar over, om det faktisk lugtede, det der piste. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det er, det er klamt. Ja, det er da røvklamt. Men altså... Øh... Det kan jeg faktisk ikke. For så kan jeg heller ikke. Så, så lav, lav på overskud. Jeg har det var der nogen, der var. Nej, det var jeg. Jeg, jeg ender med at lave en grad playlist, der hedder Lær os lidt. Ja. Jeg, var, jeg har været ved siden af mig selv, men nu er nogen ved at komme tilbage. Hvordan gjorde jeg du så den? Sæt en, en skraldespand. Og det er overhovedet ikke okay, for nu kan der måske komme en uh, skraldemand og skal tømme. Eller ja, der er øh... ikke der, en pansamler? Nej, men det var inden der, hvor vi bor, der er lukket af, så der kommer ja, ikke pansamlere. Okay. Altså, jeg tænker, mest glass på... skal. Jeg også i en glascontainer. Ja, ja. ja. ja jamen, ikke nok mere svin for ja. mig selv? Jeg er Vores faktisk svin overfor. du hvad? Det skal klamme Nå, vi er jo. Øhm, vi er jo, ja, vi er i bading, og jeg har kun min en olie for første gang i dag. Mm. Og det synes jeg er meget ret jo lukket organolien, så er det sådan noget rigtig klamt. Og udover det jeg heller ikke rigtig forstå, hvad de der oljer egentlig er til. Det er sådan nogle duftolie, man kan putte over et sterin lys, og der er også sådan, hvem helvede køber en organolie. Hvem vil gerne have, at deres dagligstue, sådan, når de rigtig skal hygge, skal, skal lugte af oregano? <laughs> altså, det er virkelig sådan, tænkt meget over, at det er sådan... Så der wellness. Jamen, det giver mening med pevmyndeolie og også det lidt eukalyptus, mm. wellness agtig lugt, med sådan, oregano? Ja. Hvor det marked opstået, hvor det behov nogensinde altså, opstået henne, og, og, og, og hvem har tænkt sådan, det skal vi da ikke? Ja. Vi laver en oreganoolie. <laughs> Nå, men i hvert fald, så har jeg kunnet lukke den i dag, og det er dejligt. Og nu tænker jeg, at vi skal til at runde af. Ud at dufte nogle flere olier. Ja. Ja. Lad os gøre ja, det. Det er det eneste, jeg kan lugte, de tre olier, så. Ja. Ja, men lad os gøre det, Ida. Lad os, uh, lad os uh, gå ud og dufte lidt. Godt, Lad os. Det var hygge. Vi ses. Ej, ej. Ej.